yawmin tala'a al-shams yawm al ah. fihi khuliqa adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrij muslimun sayyi'a bay'a hari yang muncul padanya matahari adalah hari Jumat pada hari tersebut diciptakan Adam pada hari tersebut dimasukkan Adam ke dalam jannah pada hari tersebut dikeluarkan Adam dari jannah 6 nah, dan banyak keutamaan-keutamaan Hadis-hadis yang menjelaskan Keutamaan-keutamaan hari Jumat tersebut Dan banyak Hadis-hadis yang menjelaskan enam Ibadah-ibadah yang disyariatkan Dilakukan pada Hari Jumat tersebut Dan Maka ini sungguh merupakan Nikmat yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah semestinya kita mensyukurinya Dengan kita mempergunakan Mempergunakan kesempatan ini nam, Mengisi nam, Hari Jumat ini Dengan ibadah-ibadah Dengan amalan-amalan soleh Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan demikian juga kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Pada setiap zaman membangkitkan atau mengadakan ulama-ulama yang membela syariatnya yang membela agamanya yang nam menjelaskan kebenaran Nam ajaran manhaj yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak ataupun membantah kesesatan-kesesatan bidah-bidah dan perkara-perkara lainnya yang akan menyimpangkan dari Syar'atul Mustaqim, dari Syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan para ulama tersebut, ayolah warohimani warohimakum jamian, para ulama ahli sunnah wal jamaah yang satu dengan yang lainnya saling mengenal, yang satu dengan yang lainnya saling enam meng enam mengukuhkan, saling menguatkan, enam ya, saling mengokokan, saling menguatkan dan saling mengenal ya, sehingga bukan merupakan perkara yang asing bukan merupakan perkara yang aneh nam, ketika Syekh Fulan mengatakan tentang Syekh Fulan dia itu adalah nam, ulama ahli sunnah dia itu adalah orang yang kokoh dalam keilmunya, dia itu adalah pembela sunnah, nam, dia itu adalah nam, ulama yang membantah kebidenan-kebidenan dan seterusnya, ya, berbeda dengan orang yang diulamakan atau enam yang mengajak kepada kesesatan, yang mengajak pada menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, enam maka enam eh, oleh para ulama ahli sunnah dijelaskan keadaan keadaan mereka, ya, jelaskan keadaannya, ya enam, waalaikum dan di antara ulama pada zaman kita ini. Di antara ulama pada zaman kita ini. Ya, nam, walhamdulillah banyak. Banyak dan banyak. Ya, nam, walaupun tidak sebanyak yang yang dulu-dulu. Dan di antara mereka adalah Syekh Robi Hafidullah Ta'ala. Di mana Syekh Robi Hafidullah Ta'ala? Dan dari dulu sudah dikenal oleh para ulama ahli sunnah yang sebelumnya. semisal oleh Syekh Rabi uh, bin Bas oleh Syekh Al-Albani oleh Syekh Mukbil oleh Syekh Ibn Saimin dan yang lainnya dan yang mereka mempersaksikan memberikan persaksian akan eh, nam, kebenaran serta kejujuran beliau ya, dengan memberikan kesaksian dan eh, nam, eh, memberikan rekomendasi ataupun tazkiyah kepada beliau kerana diantara para ulama yang memberikan tazkiyah ataupun rekomendasi kepada Syekh Robi dan Syekh Abdul Aziz bin Bas Syekh Al-Alama al, al muhaddis Muhammad dan al Sirudin Al-Albani Syekh Al-Alama Muhammad bin Salil Saimin Syekh Suley Al-Fawjan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi Syekh Muhammad bin Abdul bin Abdullah Al-Subayyil as Syekh uh, Ahmad bin Yahya al Najmi al Zaid bin Muhammad Al-Madukhuli Al-Sheikh Soleh Al-Suhaymi Al-Sheikh Ubed Al-Jabiri Dan selain mereka Ya nam? Di antara ucapan mereka Di antara sanjungan dan pujian Nam Mereka kepada Sheikh Rabi Hafidullahullah Ta'ala Nam Di antaranya Sheikh Al-Alamah Ubaidillah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri Nam Yang beliau adalah penulis kitab Mura'atul Mafatih Syaruh Mishkat, Mishkatil Masrobi Nam Beliau seorang ulama besar dari India Nam Yang beliau terkenal seorang ahli hadis Yang meninggal pada tahun 1414 Beliau memberikan ijazah Memberikan ijazah Nam Kepada Sheikh Robi Nam Sebagaimana para ulama yang lainnya Nam Memberikan ijazah kepada Kepada beliau di antara ucapan beliau, di antara ucapan Syekh Nam Alalamahu Baidillah Arrahmani, Al, ar al Mubarak Nam yang artinya sungguh aku dapati beliau, yaitu Syekh Robi, adalah seorang yang memiliki begitu banyak ilmu, keutamaan yang besar, pemahaman yang lurus, ta'biat yang istiqomah di atas manhaj salafus saleh. Radhiyallahu baik etikad maupun amalannya. Beliau adalah seorang pengikut Al-Gitab dan As-Sunnah, penolong dan pembela keduanya yang sangat keras terhadap para pengikut kebidahan dan hawa nafsu yang akan selalu membantah mukollidin, orang-orang yang suka membebek, yang menghabiskan sebagian besar usaha mereka untuk mempelajari hadis kemudian menyampaikannya dengan mengkompromikannya agar sesuai dengan madhab mereka. Semoga Allah memberikan berkah kepada beliau. Dengan ilmunya dan memberikan nikmat Kepada kaum muslimin Dengan panjangnya umur beliau nah, Kemudian Pujian Aziz bin Basraimahullah ta'ala Asyik bin Basraimahullah ta'ala Pernah ditanya tentang Syekh Robi dan Syekh Muhammad Amman Maka beliau mengatakan Khusus mengenai Khusus mengenai Syekh Muhammad Amman Al-Jami'i ...dan Syarobi bin Hadi Al-Madakholi... ...keduanya adalah Ahlul Sunnah... ...dan aku mengenal keduanya... ...dengan keilmuan mereka... ...keutamaan serta akidah yang benar... ...Doktor Muhammad Amman Al-Jami... ...telah meninggal dunia... ...pada malam Kamis tanggal 27 Syaban... ...tahun ini... ...semoga Allah merahmati beliau... ...namun aku menasihatkan... ...agar tetap mengambil faidah... ...dari kitab-kitab yang ditulis... ...oleh keduanya... Kita memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kita semua menuju perkara yang diriluinya Dan agar Allah mengampuni Syekh Muhammad Alaman, Muhammad Amman Al dan agar memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin Kepada perkara yang diriluinya dan perkara yang padanya terdapat perbaikan baik kaum muslimin Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat dan beliau juga mengatakan Saudara-saudara kami Para masyayih Yang terpandang di Madinah ini Tidak lagi kami ragukan Mereka adalah para penganut akidah yang baik Dan mereka adalah ahlu wal jamaah Seperti Syekh Muhammad Amman bin Ali Syekh Robi bin Hadi Syekh Soleh bin Sa'ad Asuhemi Dan Syekh Muhammad bin Hadi Di sisi kami mereka semuanya telah dikenal dengan keistikomahan Dan keilmuan Serta akidah yang baik Akan tetapi para penyeru kebatilan Yang gemar memancing Di air keruh Oknum-oknum yang suka membuat Kekacauan di kalangan manusia Mereka membicarakan Perkara-perkara ini Mereka mengatakan Tujuannya demikian dan demikian Padahal semua itu tidak baik Yang wajib adalah membawa ucapan Kepada kemungkinan yang paling baik Nah, bahkan 6 nah, nah, Biografi ini Ataupun pujian-pujian para ulama ini Ditulis oleh Sheikh Khalid Adufairi Kemudian beliau mengatakan Bahawa beliau mendengar 6 perbincangan diantara kedua Sheikh Yaitu 6 Sheikh nah, Bin Bas dan Sheikh Robi Bahawa saya Syekh bin Bas mengatakan kepada Syekh Robi Wahai Syekh Robi Bantahlah Setiap orang Yang berbuat kesalahan Andaikan ibn Bas Berbuat kesalahan Maka bantahlah dia nah, Ini Syekh mengatakan demikian pada Syekh Robi Nah Atau apabila Ibnu Ibrahim Berbuat kekeliruan Bantahlah dia Nah Nah Tapi kemudian pujian Ashih al-Alamah al-Muhadis Muhammad Nasiruddin Al-Bani Rohimahulillah Taala. Beliau mengatakan semakin jelas. Beliau mengatakan. Meskipun telah diketahui sikap dua orang sheikh yang mulia, yaitu Sheikh Robi bin Hadi Al Madakoli dan Sheikh Mukbil bin Hadi Al Wadi dalam memerangi kebidahan dan pendapat-pendapat yang menyimpang, ada sebagian kalangan pemuda, yaitu Abdul Hasan Al Misri, nah, Abdul Hasan Al Misri, nah, yang meragukan bahawa keduanya berada di atas garis salaf. Semakin jelas akhir-akhir ini. Jeleknya perkara yang digeluti oleh Yang digeluti oleh Abdul Hasan Baik yang berupa tipu daya Terhadap dakwah salafiyah Maupun permusuhannya Terhadap dakwah ini Berikut para ulamanya dan para pengikutnya Maka cocoklah Apa yang dikatakan oleh Sheikh Al-Bani Rahim ini, Bisa jadi Dia adalah seorang yang jahil Bodoh Atau seorang pengikut hawa nafsu dan aku tidak ragu lagi bahwa dia termasuk golongan yang terakhir, sehingga kita memohon perlindungan Allah dari kejelekannya, dan kita meminta agar Allah memberinya petunjuk atau menimpakan musibah kepadanya. Nah, kemudian Shahabani mengatakan, Alhamdulillah, kami merasa yakin bahwasanya para dai. ...di berbagai negeri Islam... ...yang mereka menegakkan kewajiban fardu kifaya ini... ...yang mana sedikit orang... ...yang bersedia menunaikannya... ...di masa-masa sekarang... ...mereka akan dicemooh ...karena mereka berdakwah... ...dengan dakwah yang benar... ...yang tegak di atas Al-Gitab dan As-Sunnah... Al ...di atas manhaj salakus soleh ini... ...maka penghinaan... ...atas diri... ...dua orang syekh ini... ...yaitu Syekh Robi dan Syekh Mukbil... Dua orang da'i kepada kitabullah dan sunnah Di atas pemahaman salah pesoleh Atau pernyataan perang Dari orang-orang yang menyelisih manhaj Yang benar ini Sebagaimana inilah yang nampak oleh semua orang Celahan kepada mereka ini Hanya bersumber dari salah satu di antara dua kemungkinan Dua kemungkinan orang Bisa jadi dia seorang yang jahil atau bodoh dan bisa jadi dia adalah pengikut hawa nafsu. Jadi orang-orang yang celaka, Syekh Robi Syekh Mubil 6. Rahimahullah. 6 bisa jadi salah satu dari dua golongan ini. Bisa jadi salah satu dari dua golongan ini, ya, yaitu mungkin golongan yang jahil alias bodoh atau dari golongan orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, 6 Ya, orang yang mencela Syekh Robi ya, Dengan dakwahnya yang hak ya, Di atas kebenaran Atau mencela Syekh Mukbil Rahimahullah Ta'ala Kata Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala ya, Mungkin dari salah satu dari dua golongan ini Yaitu golongan orang-orang yang jahil Alias bodoh Atau orang yang mengikuti Hawa nafsu Enam kalau dia seorang yang jahil Maka masih mungkin diharapkan Dia akan mendapatkan petunjuk Karena ia Menyangka dia sudah berada di atas ilmu Dia menyangka Dia telah mengetahui Maka ketika jelas baginya ilmu yang benar Niscaya ia akan mendapatkan hidayah Tapi kalau dia adalah Pengikut hawa nafsu Maka kita tidak dapat berharap lagi Kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang akan memberikan petunjuk kepadanya Mereka yang meragukan Kedua syekh ini Sebagaimana yang telah kami sebutkan Bisa jadi dia adalah Seorang yang bodoh Sehingga dia harus diajari Atau dia adalah Seorang yang mengikuti hawa nafsunya Maka kita memohon Perlindungan Allah dari kejelekannya Dan kita memohon kepadanya Semoga Allah memberinya petunjuk Ataukah Allah timpakan bencana kepadanya? Nah, kemudian Syairah M.T.A. mengatakan pada kali yang lain. Secara ringkas, aku katakan. Sesungguhnya, pembawa bendera jarah wa ta'adil. Nah, zaman ini adalah saudara kami, Dr. Robi. Sedangkan orang-orang yang membantah beliau... Sama sekali tidak berada di atas ilmu selamanya. Sementara ilmu ada pada diri beliau. Sheikh Al-Albani juga menulis dalam ta'lik. Komentar beliau terhadap kitab Sheikh Robi. Yang berjudul. Al-Awasim. Mimma fi kutubi Said kutub. Min al-Qawasim. Ya, kata Sheikh Al-Albani. Rahimahullah Ta'ala. Semua yang. Anda bantah dari Said Qutb benar dan tepat Dengannya akan jelas Bagi setiap muslim Yang membacanya tentang sedikit wawasan keislaman Yaitu bahwa Said Qutb Sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap Islam Baik usul-usulnya atau pokok-pokoknya Maupun cabang-cabangnya Semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang lebih baik Wahai Syekh Robi Atas kewajiban yang telah anda tunaikan dalam menerangkan dan menyikap, menyingkap kebodohan dan penyimpangannya dari Islam. Nam, serang pujian, sanjungan, Ash-Shaykh al-Alamah Muhammad bin Soylal Saymin rahimahullah beliau mengatakan, Adapun mengenai Sheikh Robi maka aku tidak mendapati pada diri beliau kecuali kebaikan dan beliau adalah seorang sohibus sunnah itu ahli sunnah dan seorang ahli hadis nah boleh juga mengatakan sesungguhnya kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi saudara kami Syekh Dr. Robi bin Al-Madakhili sehingga beliau dapat mengunjungi daerah ini agar menjadi jelaslah perkara-perkara yang tadinya masih tersembunyi di kalangan sebagian orang tentang beliau yaitu bahwasanya saudara kami ini semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada beliau manhaj beliau ada di atas jalan fara salaf Beliau Syed bin Uthaymin ta'ala Pernah ditanya tentang seputar kitab-kitabnya Syekh Robi Maka beliau menjawab Yang jelas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu diajukan Yang jelas pertanyaan-pertanyaan tersebut Pertanyaan-pertanyaan tentang kitab-kitabnya Syekh Robi Itu tidak perlu diajukan Nah, sebagaimana Imam Ahmad Ketika beliau ditanya tentang Ishaq bin Rohawaih Rahimahullah Jamian, Maka Imam Ahmad berkata Apakah orang seperti aku ditanya tentang Ishaq? Seharusnya Ishaq yang ditanyai tentangku Aku telah mengatakan pada awal pembicaraan Mengenai apa yang aku ketahui tentang Syekh Robi Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau Dan senantiasa senantias aku mengingatnya sampai sekarang Kunjungan beliau ke sini serta kata-katanya yang sampai kepadaku tidak diragukan lagi bahawa ucapan-ucapan itu hanya akan menambah rasa cinta dan doa kebaikan bagi beliau dari manusia. Anam. Kemudian ada yang mengatakan bahawa manhaj Haji Robi, Man, haj man haj menyelisih Manhaj Al Sunnah wal Jamaah. Maka beliau Syekh bin Saimin mengatakan Aku tidak pernah tahu Beliau telah menyimpang Syekh Robi Banyak dipuji oleh para ulama Kalangan mutaakhirin. Tidak ada yang aku ketahui dari diri beliau Selain kebaikan Enam Serang pujian Syekh Sole bin Fauzan Al-Fawajan Hafizullah Ta'ala Beliau pernah ditanya Ketika di Mekah Tanggal 13 Jumadil Akhir 1424 Hijriah Apakah nasihat anda bagi para pemuda Yang mereka menjelaskan Sebagian imam-imam dakwah Selafiyah Seperti Syekh Muhammad Aman Al-Jami Dan Syekh Robi Al-Madkhali Beliau menjawab Syekh Soleh Fawajan menjawab Tinggalkan Jangan sebutkan pada kami Keganjilan-keganjilan maupun ucapan ini dan itu Para masyarakat insyaallah adalah orang-orang yang memiliki kebaikan Barakah bagi dawa salafiah dan mereka mengajari manusia Jangankan keberadaan mereka tidak diriduh oleh sebagian orang Rasulullah saja tidak semua manusia riduh kepada beliau ada orang-orang yang merasa tidak puas dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Masalah kejiwaan Masalah kejiwaan-kejiwaan dan hawa nafsu Seperti ini tidak bisa dijadikan sandaran Kita harus berbaik sangka kepada para masyayah Tidaklah kita ketahui dari mereka kecuali kebaikan InsyaAllah Dan kita mendoakan mereka agar diberi taufik Nam seorang pujian Syekh Al-Lamahmu bil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala. Beliau mengatakan di dalam kasetnya Al-Asilah Asanai Asaniyah li Alamah Adyar Al-Yamaniyah. Nam beliau menjawab ketika seorang pemuda dari Toif ya, bertanya beliau mengatakan pada masa sekarang ini, orang yang paling tahu tentang kelompok-kelompok dan tentang kerusakan berbagai jemaah tersebut adalah saudaraku Sheikh Robi bin Hadi al-Madakoli. Barang siapa yang dikatakan oleh Sheikh Robi bin Hadi bahwasannya dia adalah seorang hisbi, pasti tidak lama kemudian akan terungkap pada kalian benar. Bahwa ia adalah seorang hisbi Pasti kalian akan ingat Yang demikian ini Memang pada mulanya Keadaan seseorang tidak terlihat Dia tidak suka Keadaannya yang sebenarnya terungkap Akan tetapi Ketika kedudukannya bertambah kuat Pengikutnya semakin banyak Dan dia tidak menghiraukan Pembicaraan tentang dirinya Maka terbukalah Apa yang sebenarnya ada pada dirinya Maka aku nasihatkan agar kitab kita beliau dibaca dan diambil faidah darinya. Semoga Allah Taala menjaga beliau. 6. Nah, kemudian Sheikh Mubil bin Hadratul Talal menjawab pertanyaan yang ke 135 dalam kitabnya. 6. Nah, Tuhfatul Qorib wal Mujib. 6. Nah, ketika beliau ditanya tentang para ulama yang dijadikan rujukan. Nah, beliau ditanya tentang para ulama yang dijadikan atau yang dapat dijadikan tempat rujukan. Beliau mengatakan, ya dan Sheikh Robi bin Hadi Al Madkhali, ya, Sheikh Robi Al Madkhali, nah termasuk ulama yang bisa dijadikan tempat rujukan. Nah, karena beliau adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah dengan pengetahuan beliau akan masalah-masalah hisbah, namun tidak seperti ayat-ayat Iran yang pendusta dan termasuk ulama ahlussunnah yang utama yang mereka hidup di zaman ini yang mereka berdiri menghadang oknum-oknum pembuat kebatilan yaitu Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Abdul Aziz, Ab Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, begitu pula Syekh Robi bin Hadi dan yang selain mereka. Saudaraku Syekh Abdul Aziz Al-Bari dalam makalahnya yang berjudul Az-Zahab Ani Sunnah Wal Ulama'iha dan mengatakan, telah wafat empat orang masyayikh, yaitu Syekh Al-Albani, Syekh Bin Bas, Syekh Mukbil, dan Syekh Ibn Thaymin dalam keadaan mereka rido terhadap keadaan. Perjalanan dakwah dan mereka meridui Syekh Robi beserta kifrah beliau Dalam dakwah menyeru kepada Allah Bahkan pernah Syekh Robi masuk Sedangkan kami sedang duduk bersama Syekh Mukbil Di tempat beliau menginap di Mekah Maka Syekh Robi mengucapkan salam kepada hadirin Dan ketika beliau sampai kepada Syekh Mukbil Yang ketika itu beliau menjawab salam sambil duduk Syekh Mukbil mengatakan kepada Syekh Robi Sebenarnya anda berhak Untuk disambut dengan berdiri Sayangnya Aku sedang sakit Sehingga aku tidak bisa menyambutmu dengan berdiri 6. Serang pujian Syekh al Ala Ahmad bin Yahya Najmi Ya, beliau mengatakan Ada pun Syekh Robi Beliau terkenal Dengan perjuangan beliau Demi memenangkan sunnah Dan membantah para pencetus kebidahan Semoga Allah Membalas beliau Dengan balasan yang lebih baik Beliau juga ditanya tentang Bagaimana pendapat anda mengenai orang yang mencela Syekh Robi? Nah, lelama Ahmad bin Yahya Najmi ditanya tentang orang yang mencela Syekh Robi. Maka beliau menjawab, orang yang mencela beliau menunjukkan adanya keanehan dalam dirinya. Sekaligus menunjukkan dia adalah seorang mubtadi. Atau pembantu ahlul bid'ah. Yang sedang bekerja sama dengan ahlul bid'ah Karena orang yang mereka celak Ini adalah ahlu sunnah Sementara tidaklah seseorang itu mencelak ahlu sunnah Kecuali dia itu pasti seorang yang terfitnah Lagi tersesat Kita memohon kepada Allah Agar memberi petunjuk kepada kita semuanya Terang pujian Syekh Ubed bin Abdullah al-Jabiri hafizullah ta'ala. Dan disampaikan kepada beliau perkataan, Banyak sekali pembicaraan mengenai Syekh Robi dan apakah beliau termasuk ulama kaum muslimin. Maka beliau Syekh Ubed hafizullah ta'ala menjawab, Syekh Robi walillahilham adalah seorang yang dikenal baik, oleh kalangan orang-orang tertentu maupun para ulama. Dan tentang beliau ini yaitu Syekh Robi sungguh Syeikhuna Syekh Abdullah bin Bas telah memberikan rekomendasi kepada beliau dan aku tidak pernah menyangka pertanyaan seperti ini akan kalian ajukan kepadaku. Nah Beliau Syekh Ubed menjelaskan ketika berbicara seputar fitnah Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Sungguh aku telah menelusuri kitab-kitab yang ditulis oleh Fadilah oleh Al-Alamah Syekh Robi. Dan aku telah menyelidikinya dengan cermat. Maka aku dapati seluruh ulasan beliau mengenai Abdul Hasan benar semuanya. Beliau juga mengatakan sesungguhnya. Syekh Rabi Hafizahullah dan Syekh Ahmad An-Najmi Hafizahullah mereka memiliki bobot keilmuan dan mereka berdua alhamdulillah terkenal akan benarnya keyakinan mereka selamatnya manhaj mereka keistiqomahan mereka sehingga mereka tidak akan sehingga mereka tidak akan menjarh atau mengkritik kecuali kepada orang yang memang berhak dikritik dan masih banyak enam eh, pujian-pujian enam para ulama kepada beliau ya, kepada Syekh Robi ya, yang enam ini menunjukkan akan enam eh, enam, ya, memang demikian keadaan, keadaan Syekh Robi tersebut ini bukan sanjungan bukan enam pujian yang diadakan. adakan ya, enam. Enam ya. Al-Husada Askari Hafizahullah Taala juga beliau enam menukil ataupun beliau mengatakan tentang ya, apa memuji Syekh Rabi Hafizahullah Taala menukil sanjungan dan pujian para ulama enam para masya ini. Enam ya. beliau ee uh, Alusadah sekali ya Bilaul ketika menjelaskan enam pemahaman yang sesat Piranda ya, di mana Piranda enam mengatakan she Robi itu memiliki pemikiran mutasyadid ya, orangnya keras kaku enam ya, kemudian usadah sekali membawakan penjelasan penjelasan para ulama seperti sebagai, sebaik mana tadi sudah jelaskan sudah sampaikan ya, kemudian beliau mengatakan di akhir penjelasan Walaupun ini bukan yang paling akhir Beliau menang, saya uh, Ustadz Askari mengatakan Sengaja saya menukil Tiga perkataan para ulama di atas Meskipun Rekomendasi para ulama Terhadap Syekh Robi Sangat banyak sekali Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal Yang termasuk pula diantaranya Tiga imam dakwah salafiah Di zaman Ini Syekh Bin Bas, Syekh Al Bani saya ibn Thaymin Rahimahumullah Namun tujuan saya Menukil fatwa ulama yang masih hidup Untuk menunjukkan bahawa Tidak ada perubahan Pada manhaj Syekh Robi Setelah wafatnya Tiga imam dakwah tersebut Dan para ulama senantiasa Ridho kepada beliau Baik akidahnya Demikian pula manhajnya Termasuk dalam hal Mentahdir dan, dan mentabdiq Ditulis oleh Abu Muawiyah Askari bin Jamal. Nama. Ya, تَعَالَى فَبَرَكْلَفِكُمْ ياَالَّا كُلِّهَا. حَيْوَلِكُوَاهْ رَهِيمًا يَوْرَهِيمَكُمُ الْجَمِيعَانَ. Nama. Ya, nam. ya, ketika Nama ada orang yang Nama mengatakan Nama Sheikh Robi begini dan begitu, ya, ataupun ulama yang lainnya, ya, ulama dari Ahli Sunnah Wal Jamaah begini begitu, maka ya. Jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Ya, yang kemudian ditelan mentah-mentah. Enam, tayyubaba raka'lofiqum dan hendaklah kita melihat siapa yang berbicara. Ya, siapa yang berbicara? apakah pantas? Ya, apakah pantas dia mengatakan ataupun mengkritik? Enam, ya, bintang di langit. Enam, ya, sementara dia adalah sumur bor di bawah. Ya, sumur bor, sumur bor di dalam bumi. Nah, wabarakatuh maka hendaklah, hendaklah kita mengetahui ataupun memahami kedudukan ataupun kadar diri diri kita. Ya kadar diri diri kita. Nenam, waib wabarakatuh jadi enam. Ya, semoga dan semoga dengan ya, disampaikannya enam pujian pujian para ulama dan ahli sunah wal jamaah terhadap Syekh Rabi' Hafizallahu taala. Naam. E, kita semuanya memahami akan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan Syekh Rabi' Hafizallahu taala di dalam agama ini, dalam dakwah Salafiyah ini. Ya. Dan mari kita senantiasa merujuk kepada para ulama, terutama ulama kibar, ya, terutama ulama kibar dalam perkara agama ini. Ya. Dan daklah kita memahami, adalah kita memahami kadar kedudukan diri diri kita. Ya, naf, taib barokahum semoga, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga para ulama ahli sunnah wal jamaah dari perkara yang tidak disukai dan dari perkara yang dibenci. Semoga dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya dari perkara-perkara yang dibenci dan tidak disukai. Semoga dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala naf memberikan kesetiaan kepada para ulama al dan kepada kita semuanya. Untuk tetap di atas manhaj al-sunnah wal-jamah. Sehingga kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahum wa bihamdik. Asyadu'ala ilaha ilaha anta astaghfirullahaladzim wa alhamdulillahirbil alamin.